Bé, què anem a fer avui? A on ens en anem? A on? Mirem. A veure, nosaltres coneixem aus, tigres, taurons, en fi, qualsevol... A veure, alguns animals no els tenim nosaltres, estan en uns altres països, però altres els estem tothom. Per exemple, si parlem d'elefants, tot el món que en tinguin o no en tinguin, saben que és un elefant. El mateix dic amb un tigre, amb un lleó, que tot el món, en tinguin o no en tinguin, saben lo que és. No? Aleshores, amb una paraula. El que vull dir és que ens n'anem a la Índia. Hi ha un lloc que es diu Bombay. És una ciutat molt poblada. De Bombay, molt poblada, molt. Bé, resulta que estem parlant estem parlant de que hi van haver -hi unes persones, unes persones que eh, van veure amb un lloc a Bombay, van veure un lloc que un dia, un puesto que no està un lloc que no està edificat, que està completament lliure per entendre. Doncs un dia es van assentar allà, esmorzar i assentats de parlant. a més, són persones que els hi agraden molt totes les coses que tenen que veure, diguéssim, que es troben en són, en zones de difícil accés. Per què? Perquè els hi agrada molt pujar les muntanyes, baixar als postos. La qüestió és que una persona que són apassionats eren són i eren apassionats a l'arqueologia. I quan veien un lloc que podia tenir alguna cosa que veure amb l'arqueologia, anaven cap allà. Normalment els llocs d'arqueologia són llocs que no hi ha construccions, que potser hi ha algunes coses enterrades, o que potser sembla que, com que per la manera que és que no hi ha res, pot ser que té que veure alguna amb l'arqueologia. I resulta que un dia van pujar a un d'aquests en un llocs, allà on he dit jo a Bombay, es van assentar i a l'assentar-se, després, mmm, va passar alguna cosa el que, doncs, que per un error els hi va caure alguna cosa. I al caure alguna cosa, ho buscaven, era una moneda. I al rascar una mica per buscar la moneda, van dir, ostres, aquí sota d'aquesta mica de pelussa que hi ha, sembla que hi hagi alguna cosa, perquè la pelussa és tova, i, en canvi, el sota és dur completament i és d'un color especial. I ha ja dit que eren, però, vull dir, els agradava, diguéssim, l'arqueologia. Què va passar? Van dir, no pot ser, si això és, so, no sorra, sinó herba, i ara surt un terra que és dur, és molt raro. Van rascar una mica i, oi, es van emocionar. Es van emocionar perquè era un terra, per entendre'ns, posat a sobre d'un altre i l'herba que hi havia a sobre era herba que havia crescut amb anys i, anys i anys i anys i anys. Aleshores, es van posar en contacte amb persones que verdadament saben de què va tot això els van dir, sembla com si fos una cosa arqueològica aquí a sota vale aquestes persones van dir bé, doncs anem a mirar-ho, podria ser perquè a vegades l'arqueologia es descobreix de la manera més tonta en qualsevol moment i bé, van ajuntar-se van dir, vosaltres sabeu el camí? sí, sí, per on veu anar? sí, sí, doncs van anar amb aquests arqueòlegs i ells i van arribar a un lloc que aquelles persones comencen a rascar amb molta cura, molta cura per què? molta cura per no fer-ho molt bé si és que verdadament hi havia alguna cosa sota i de cop i, volta, de, de cop i volta es van trobar amb que hi havia alguna bueno, cosa ara en parlarem Algú que que han trobat coses en allà que fa 40.000 anys que hi són 40.000 anys. Clar, quan van trobar una cosa que ja no el coneceixen, van anar ràpidament a la Junta Directiva d'Arqueologia dels Museus d'un puesto que es diu Mar arrastra, Mar arrastra, per dir que els hi semblava que havien trobat una cosa que era molt antiga, molt antiga i que necessitaven persones més d'arqueologia però que coneixessin més que ells mateixos. O sigui, els primers troben algo que els sembla raro. Segon, se van a buscar a uns que siguin arqueòlegs els arqueòlegs se'n van al museu d'arqueologia clar ja hi som, tots junts i van anar-hi i van dir sí, sí, és veritat de moment de moment el que van trobar va ser un hipotòtam a terra no dibuixat a terra amb alguna altra pedra que tallava, o sigui, d'aquestes pedres amb un canto i que ten, era dura, van dibuixar tot a l'hipopòtam. És molt curiós. Sí Quan van netejar el terra, va sortir un hipopòtam. Però l'hipopòtam no estava dibuixat. Si és marcat tot, si no és nat, ja diguéssim el que havien marcat. Estava marcat. Perquè en aquell lloc, aquí ho he dit jo, on va, la gent nava sempre al post on hi havia les edificis, però això ho tenien com abandonat. A Llavors, es van emocionar, van començar, i van trobar, per exemple, alguns animals representats. Per exemple, l'hipopòtam, que ens veu que és una cosa que els agradava molt, n'hi havia varios. Hipopòtam. Després van trobar o sigui, altres tipus d'animals d'aquella època, que no eren igual com els d'ara, perquè han canviat una mica, també en allà. Però tot diuen que n'hi ha uns de dibuixos que fa uns 20 anys que estan allà. O 30 anys que estan allà. Per què? Perquè resulta que quan ho van fer-ho, en vez de dibuixar, que se'ls hiés borrat tot, van tallar la pedra. I van quedar marcada, va quedar marcada exactament el dibuix del mamífer o el que fos, perquè es veïes clar. I això, res, nim l'aigua, serenat, nim la calor. Amb l'aigua s'ha quedat en allà. A lo que és les ranures del dibuix, amb aigua i amb pols ha crescut l'herba Al final l'herba s'estés per tot arreu i en allà ningú sabia que hi havia, doncs qui hi havia? Qui hi havia? Doncs hi havien tot tipus d animals. Entre ells hi havia un elefant dimensions, o sigui, com si estigués estirat a dins, com si estigués estirat a sobre, la dimensió exacta d'un elefant. És molt gros, això, eh? Tinc la fotografia i tot. Aleshores, bé, però o sí, sigui, pensen, quin tipus d'animals? Pues l'hipopòtam, perquè és el que hi havia en aquella època, suposem. Si estem parlant de 20.000, 30 i 40, l'hipopòtam sí que hi era. L'hipopòtam. El elefant també. però el van fer a tamany natural, com si estigués estirat en allà. Aleshores es notava que hi havia un contacte amb aquests animals. Hi havia algun animal que no sabien exactament lo que era. No se sap, estan estudiant un cara. No, no tenen ni idea exacta, no saben si verdament és un dibuix que han fet per fer-lo o verdaderament era algú per donar opció als que saben de què va a la Índia. Aleshores, era una cosa impressionant. I, de fet, fins i tot es poden després relacionar algunes escenes de caça i altres relacionades a la fertilitat, perquè els que estan estirats és com si veiessis una calcamania, que estan, he dit que està enfonsat, tot el lloc a més de dibuixat, està enfonsat, completament enfonsat, així la gent que vingui i poden en fi, buscar el que vulguin, però estan aquí. I hi ha nosaltres que també hi estan, però que tenen una postura com si fos escena de caça i d'altres relacionades a la fertilitat la més gran que s'ha vist en allà la més gran que s'ha vist en allà ha sigut exactament la de 40.000 anys que diuen eh, que ho estan estudiant que pot ser que tampoc ho sigui encara però bueno, anem a veure o sigui, 40.000 anys aleshores després després Ara estan en una altra part, però també del mateix lloc de Bombai, però és que és curiós que durant tot aquests any jo he estat abandonat totalment. Són llocs lluny, són llocs que no se'n fiquen res i han quedat així. En el mateix lloc s'han trobat petites eines de pedra, o sigui que no tenien cap tipus d'altra eina, de de pedra amb la qual tallaven... Tal com dic, aquests dibuixos de terra que també se'n diuen té un nom ara, els petroglifos. Aleshores, què fan? Aquestes persones que per casualitat van posar-se menjant allà, en un lloc per descansar, i els hi va caure una moneda i van començar a remenar si la trobaven entre mig l'herba i una vegada rascant l'herba, els hi va sortir la part de sota que era dura, no com una pedra sinó, no una pedra sinó com com tot de terra, però de pedra, que va ser quan van dir potser hi ha alguna cosa i van anar-ho a, a parlar amb uns d'allà. Doncs, en allà, ara han fet, clar, ho estan fent, eh? estan fent encara, hi ha una campanya d'investigació. Per què? Perquè és que té que mm, catalogar totes les coses. Primer, catalogar-les. -se. Segona, o sigui, estudiar-les a fondo, i protegir se Si els deixen allà... A veure, aquests que estan dibuixats amb ranura, que es, es fonda, té aproximadament, si posem la mà plana, no, doncs té uns 4 centímetros tot el dibuix de l'elefant. 4 centímetros, o sigui que es fondo. Aleshores, aquests quatre dits, per entendre'ns, és ara el que han trobat, però Allà, què s'hi va posar? S'hi va posar terra, o, va, o van passar anys, o se'n van anar els que ho havien fet, i amb l'humitat i amb el pols que arriba d'un posto a l'altre quan plou o quan neva o quan el que sigui, o vent, és quan ha fet pujar una herba que o ha tapat tot. I ara s'està fent molt més gran això. Estan intentant, intentant protegir el que hi ha allà. Per què? haveure, a lo millor podem saber més coses. O no, hi ja haurem això no se sap. perquè en aquest moment, vull dir, tenim persones en allà que ho miraran com funciona i podran explicar-ho amb més amb més cuidado o amb més saviesa, perquè ara no podem encara. Però que són coses molt antigues. Això? de segur, s'ha de segur, de segur, de segur per tant, imagina'ns de quines coses hi ha són retrata és un retrat, pràcticament però és un retrat en la pedra i a més a més ara n'estan trobant més de Bombay, perquè hi ha unes zones que estan desertes, completament desertes la gent està tot en el mateix lloc i aleshores estan trobant a més. l'elefant és curiosíssim. A terra, a terra, vull dir, tinc la foto aquí davant una persona que està netejant, no? i veus exactament, és que li veus les potes, les cuixons, li veus les potes, les cuixons, la cara, la trompa, dic que està, hem dit, estirat a terra. Però és com si veiessis és una impressionant imagina'ns de tants anys aquí n'hi haurien haver-hi perquè si no, com podien fer tot això aquesta gent? Pues hi havia molts elefants perquè el que més hi ha és molts elefants i molts hipopòtamos, eh, rinosterons cosa tipus especial que encara n'hi ha alguns que són però però anant descobrint, descobrint i netejant el terra i traient l'herba i tot és que no sabem el que hi arribaran a trobar de moment això, el que s'han fet és que ara ho han fet amb un control que no pot acostar-s'hi ningú, perquè segurament igual que aquests primers van anar-hi, s'hi van assentar i van esmorzar, potser hi va gent com si vas a la muntanya i puges i te sentes. Ara no, això ho, ho estan reservant ja per poder-hi diguéssim, mirar de què va com va i què és però són coses curioses o Si sigui, és un retrat però en pedra de la prehistòria de l'Índia o sigui que hi han coses curioses, sempre n'hi ha de coses curioses eh? bé, se'ns ha acabat el temps amics, amigues gràcies per estar amb tots nosaltres jo des d'aquí com sempre els envio aquella versada tan gran, tan gran, tan gran i aquell pató que no pot faltar mai mai, mai, un pató molt gran per a tots adeu, adeu fins al dia, fins